Проте, аби рукописи дожили до визнання, годилося б якось запобігти процесові перетрублення їх гризунами. Роман Коханець – потенційний пам'ятник на центральній площі столиці своєї країни. Добре це усвідомлював, але дати творам ради не міг. Поки що. Роман скинув човни, чуні, австромив ноги в кирзові чоботи, накинув на плечі куртку. Гукнув до баби Сеньки, що йде з дому. Зайди до лавки, халви купи, загадала Семклита. Коханець пішов з дому з нічев'я. Не сидіти ж за столом, ялово втупившись у недописаний аркуш. У ході йому зазвичай щастило навдалі думки. Коли вже геть більмами перенапруги заступали очі, а стомлені пальці не тримали пера. Роман ішов на великий луг за селом. До Десни далекувато з годину ходи, невеликі озерця торховки, наслідок видобутку торфу, оброслі по краях вусами і бородами очеретів, осоки татарського зілля, скидалися навчавлені у вологий ґрунт кроки велета, що теж поспішав до вічної річки. Шалена енергетика цього добрійного простору, обмеженого десь там, далеко чорною грибінкою лісу, завжди живила розум, реанімувала почуття, гоїла душу. Нинішнім його думам навряд чи могла зрадити і логотерапія. Відтоді, як загинув міністр, Романові заціпило і писати, і думати. Собою кепсько володів, ледве стримувався. Добре, що баба Сенька загадала до лавки зайти. Зайвий раз пройде повз хату, де? Запальний і зарозумілий Роман-Коханець молодобу войовничим атеїстом. Не в тому сенсі, щоб руйнувати церкви та знущатися з Бога, як Ємельян Ярославський чи Лазар Каганович. Боже, збав! Відчував у м'язах, у мізках, у душі таку потугу, енергію, жагу життя, як у вулкановій безодні. І думав тоді, віра – це етично і естетично. Віра – це потрібно. Віра – дана не нами, не нам і скасовувати. Але віра – це для жінок і для слабких. Як пенсія чи пособі для безробітних. Який там Бог, коли є я? Себто, нехай Бог таки буде собі. Нех жиє, але вершечок у Всесвіту точка опертя, вісь, вістря, я. Я більший за Бога, бо не потребую стомільйонних славословлень, щоденних запевнень у відданості. Я не потребую моїх парсун, оповитих рушниками у кожній хаті, Бо ж би моїм іменням. Не кадіть мені ладаном. Все треба іншим, мізернішим. Решті не мені. Я є Дужий. Мене звати Романом, і це мені подобається. Є рик, є мантра. Роман. Я більший за всіх, бо мені не потрібна зовнішня, трансцендентна точка опертя. Вона в мені, це я сам. Нинішній Роман-коханець не любив згадувати себе тодішнього. Він не стільки переймався вихилясами своєї долі, скільки вилущував збуття смальтинки досвіду, стуляв їх докупи, намагався простежити перебіг подій. Вектор розвитку процесів, викласти з окремих епізодів і епізодиків цілісну картину, де із закономірностей малих, окремішних, складаються чи вигулькують закономірності загальні і допомагають зрозуміти, історія, чи спільна, чи осібна, іншою й не могла бути. А саме всеохопності мислення бракує нам, українцям. Ось яке відкриття зробив коханець. Коли Прибульці сіяли і засівали океан ембріонами, вони з опалу дали їм здатність удосконалюватися. Ембріони незлінивих цим скористалися.